А бачити ніколи і не бачила. Людмилко, ти що із самим Михайлом Левицьким знайома? Із Володимиром Вихрущем? Із Петром Лотом? Ну, знайома. Люди як люди. Ні, не скажи. Письменники, люди особливі, їх посилає на землю Бог, щоб вони сказали людям правду. Сама придумала. Ні, не сама. Хіба б я до такого додумалась? Колись це сказала мені одна дуже мудра і дуже добра людина. Це для нього вірш про хризантеми. Вже зовсім неболючим споменом майнув образ Арсена, сонячна хмарка з минулого. Подвійне, мов, оділі і одета, лихе і добре, люблене лице. Ви розбудили у мені поета Не знаю, лиш чи дякувати за це Не знаю, лиш чи дякувати за це Не знаю. Дякувати чи ні? Софія не могла писати вірші байдужим серцем. Кожен з них спершу болів, не мов зуб, що має вирости. І лиш потім виливався у рядки. Вони не питали її, хоче вона писати, чи не має настрою. Приходили собі інколи просто посеред дороги. «Бери олівця, пані поетесо, записуй, бо ти чому не спіймаєш». І Софія записувала, інколи, дивуючи довколишній люд, стоїть жінка посеред тротуару, щось похабцем на листочку кривуляє, номери машин записує чи що. Отак, скільки віршів, стільки нападів, серцевого трему. Рада була б покинути, не виходимо. Згадувала слова, які колись почула, письменником стає не той, хто може писати, а той, хто не може не писати. Розділ дев'ятий. Минали місяці, а у неї так і не з'явилося на кафедрі близької людини. Власне, люди, яким вона симпатизувала, були, та надто вже далеко вони стояли. Хай там, як добре до неї ставилися, та все одно відчуття бар'єру між колишніми викладачами і студенткою не зникало. Лише до двох із них Вероніки Станіславівни Кучер та Ореста Петровича Томашевського виникли почуття, які виходили за межі офіційного «Добрий день, до побачення». Власне, Вероніка Станіславівна єдина ставилася до неї не поблажливо зверхньо чи холодно, байдуже, а по-людськи. Колись Софія навіть краєм вуха почула, як вона переконує жабу й родину, що хочуть вони того чи ні, а Софія стала членом їхнього колективу і доведеться з цим рахуватись. Жаба відбивалась стандартним. Стояний її взяв, нехай він і любить, а ми не повинні. Попрацює рік два, не захиститься, роботу не потягне і тютю. -тю. Та попри намагання стати хоч трохи ближчою, це Софії не одразу вдалося. Вероніка Станіславівна нещодавно втратила чоловіка, гірко переживала і нагадувала їжака, який сам згорнувся, щоб не зачіпали, і до інших наставив гострі кулючки. Орест Петрович Томашевський викладав у них на четвертому курсі акушерство. Всього один семестр, правда, та навдивовижу добре пам'ятав їхню групу. Гвардійська, 36-та. Гарна була група. Там іще у вас морячок колишній вчився, Василем звали. Самостійний такий, фельдшер колишній, мудрий хлопець. Де він тепер? В районній лікарні в Гусяти ні хірургом, ні не хірургом,